Tiana Primera Hora. Bon dia, benvinguts al Tiana a Primera Hora. L'informatiu d'avui destaquem la representació institucional que ha guanyat Tiana en òrgans de govern supramunicipal. A continuació us donem els detalls d'aquesta notícia, però abans comencem amb els titulars. El delegat del Govern Estat a la Catalunya, Joan Rangel, serà el canal directe entre l'Ajuntament de Tiana i el Consell Comarcal del Maresme. D'aquesta manera, l'Ajuntament ha aconseguit tenir una representació institucional important als tres principals entitats supramunicipals, l'Àrea Metropolitana, Federació de Municipis i Consell Comarcal. Les sardanes a la fresca es confirmen com una proposta cultural de Tiana a les nits d'estiu. Aquest dimícres ha celebrat el concert dedicat al jove compositor Josep Chamorro i ja està tot a punt per encarar l'últim concert d'aquest cicle que serà dedicat a René Picamal. L últim concert del cicle de nits del Jardí Lola Anglada tindrà lloc aquest dijous i anirà a càrrec del guitarrista Mario Mas, que presentarà les cançons del seu disc a l'Azul. A l'actuació estarà acompanyat dels músics locals com el percussionista Aleix Tobias. La Biblioteca Can Baratau ha tancat la tercera edició del taller de Conte amb un balanç positiu. Durant tot el mes de juliol, els nens i nenes participants han format part del procés de creació d'un conte i aquest dimecres al vespre ha tingut lloc la representació final. Tiana, primera hora. Notícies. El delegat del Govern Estatal a Catalunya, Joan Rangel, serà el canal directe entre l'Ajuntament de Tiana i el Consell Comarcal del Maresme. Això ho han acordat en una reunió informal amb l'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, que havia fet arribar al seu partit, al PSC, la necessitat de tenir representativitat en aquesta entitat supramunicipal. En la reunió que han mantingut aquest dimecres a l'Ajuntament de Tiana, Pujol ha aprofitat per transmetre-li el seu desig d'estrènyes relacions amb el Ministeri de Ciència i Tecnologia per millorar la connectivitat del municipi a través de projectes de fibra òptica. A també li ha comunicat l'interès de Tiana en temes d'indústria i de treball. L'alcaldessa de Tiana, Serp Bujol, ha fet una valoració de la visita. El meu canal directe serà directament la delegació del govern. Això ens va molt bé perquè no solament estarem amb atents respecte a què és el que està passant en el Consell Comarcal, sinó que també tindrem un canal directe respecte a l'accés possibles a relacions, subvencions, fons, en definitiva, relacions institucionals amb el govern central. Joan Rangel serà, doncs, nex nexa d'unió de l'alcaldessa amb el Consell Comarcal del Maresme, tot i que també cal tenir en compte que el regidor convergent Enric Nolis també té funcions de conseller dins l'entitat. D'aquesta manera, l'Ajuntament de Tiana ha aconseguit tenir una representació institucional important a les tres principals entitats supramunicipals. El consistori, per primera vegada, està present a l'executiva de la Federació de Municipis de Catalunya i al Consell d'Alcaldes i Alcaldesses de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, a través de la figura d'Ester Pujol, gràcies a la designació del seu partit. L'alcaldessa ha subratllat la importància d'estar present en aquests òrgans de poder sobre locals, com és el cas de l'àrea metropolitana. És un òrgan important perquè es vendran decisions estratègiques de cara a aquells municipis que pertanyen a l'àrea, com el nostre, i que sobretot afecten especialment en temes d'habitatge i en temes de recollida selectiva de, de residus o en temes de, de mancomanada, serveis, especialment serveis bàsics, neteja, etc. L'important és que Tiana tingui una presència activa. Esther Pujol s'ha mostrat satisfeta de la presència de Tiana en aquestes entitats supramunicipals i ha destacat que per sobre de valorar la confiança que han dipositat en illa el Partit dels Socialistes de Catalunya ho valora principalment des del punt de vista local pels beneficis que tindrà per la vila. Està previst que el proper mes de setembre es formalitzi aquesta col·laboració directa entre l'Ajuntament de Tiana i el delegat del Govern amb una visita institucional de Joan Rangel en la qual signarà el llibre d'honor. Les sardanes a la fresca es confirmen com una proposta cultural de Tiana a les nits d'estiu. Aquest dimecres s'ha celebrat el concert dedicat al jove compositor Josep Chamorro i ja està tot a punt per encarar l'últim concert d'aquest cicle que es dedicarà a René Picamal. Escoltem la valoració de l'acte d'ahir amb David Mata. Aquesta és una de les composicions que es van poder gaudir aquest dimecres en la quarta sessió del cicle de sardanes a la fresca al parc del camp de futbol vell, que va presentar un ple i un èxit total, com en la resta d'edicions d'enguany. Els assistents van destacar, sobretot, el bon ambient d'aquestes sessions. L'ambient de, de la sardana és, és un món diferent, un món de germanor, i un, bueno, que no es veu aquí cap cap classe de, de bici ni d'aquest rell. Una nit molt maca i que es balla molt bé i que tot és molt alegre, no? i tornaré a vindre, m'agrada molt. La ballada va comptar amb la presència del jove compositor de sardanes Josep Chamorro i Ramos, al qual se li ha dedicat a aquesta sessió. Chamorro és autor de diverses peses, interpret de tenorà i ha explicat el que ha significat per ell participar en aquestes sardanes a la fresca. Per mi significa estar dins la roda de les sardanes, estar viu dins del món dels compositors i bueno, per a mi és un orgull doncs, que un poble o una organització de sardanes doncs, pensin, pensin en mi doncs, a l'hora de programar no? una ballada i, i que la gent doncs vingui fins i tot a sentir i a ballar les meves sardanes doncs, és un orgull, de veritat. El secretari de l'agrupació d'Amics de la Sardana de Tiana, Jordi Millan, s'ha mostrat satisfet amb els resultats de l'edició d'enguany del cicle de sardanes a la fresca, que es tancarà la setmana vinent. Millan ha destacat l'aposta per la qualitat musical com a marca de la casa. Estem molt contents i la nostra intenció és continuar treballant amb la línia aquesta de qualitat musical i una combinació d'intèrprets que sigui atractiva per a tot el públic, tot tipus de públic. Uns intèrprets que són més populars i d'altres que són doncs, eh, més oblidats però que tenen una qualitat musical molt elevada i que no es acostumen a programar com el que vam fer el dimecres anterior amb Josep Maria Bernat. I això només es fa Tiana, no es fa lloc més. El secretari de l'Agrupació d'Amics de la Sardana també va aprofitar l'ocasió per convidar tots els tianencs a participar en la sessió de la setmana vinent, ja que tindran l'oportunitat de poder sentir les composicions de René Picamal interpretades per ell mateix, un fet que no acostuma ser habitual. Picamal estarà acompanyat per la copla mil·lenària procedent de Perpinyà. D'altra banda, l'alcaldessa Esther Pujol, que també ha assistit a aquesta sessió de Sardanes de la Fresca, ha subratllat la importància d'estar prop del ciutadà. Penso que aquells actius que tenim en aquí, Tiana, ja siguin culturals, ja siguin empresarials, emprenedors, etc., se'ls ha de donar suport. És a dir, jo me'n recordo que mesos enrere, l'emprenedor doncs, que inaugurava una petita empresa, doncs, allà estava jo donant-li el suport amb el director general de comerç en l'espai. S'ha d'estar, s'ha de donar, perquè és la manera de tocar peus a terra, és la manera de mantenir la proximitat amb les persones, d'escoltar les seves preocupacions, d'escoltar els seus interessos, sens dubte, i jo crec que s'ha d'estar, sigui amb un sopar, sigui en una inauguració, sigui en una sardana, però sobretot no perdre mai aquest punt de proximitat. L'activitat de l'agrupació d'Amics de la Sardana de Tiana no s'atura aquí perquè avui mateix tenen prevista una petita vellada de sardanes a la residència de Gent Gran de Sant Cebrià a partir de les 5 de la tarda. ja primera hora. Aquest dijous el cicle de concerts de les Nits de Música al Jardí L'Ola Anglada posa punt i final amb una actuació de luxe. El guitarrista Mario Mas oferirà un espectacle per presentar el seu disc a l'Azul i ho farà acompanyat d'una banda de músics entre els quals s'hi troba el percussionista tianenc Aleix Tobias. De formació clàssica, curiós i estudiós de la música tradicional i popular, Mario Mas ha prodigat a Masudietat pels territoris on millor s'esplaia la guitarra espanyola. Tot i la seva joventut, ha tingut l'oportunitat de posar el seu art al servei d'autèntics mestres com Paco Ibáñez, Tot i Soler i Jordi Savall. però en el concert de Tiana es presentarà amb les seves pròpies cançons. Ells m'han influït moltíssim. L'experiència dels darrers anys amb el Paco Ibáñez m'ha nodrit molt perquè és un mestre, té molt molta exigència. Noto la insuïlència de totes aquestes experiències que he tingut, no? Tampoc ho, ho he buscat massa, és, és un recull idees que venen de, de fa temps que, que feia quan improvisava a casa i això i llavors ara ho he intentat concretar per aquesta ocasió i estic molt content de poder-ho fer amb el format complet. La seva és una proposta d'evidents ressonàncies mediterrànies que porta a cultivar en llarg dels anys i per parerència familiar i és que el seu pare és Xavier Mas, qui després de molts anys acompanyant en Maria del Mar Bonet i Montserrat apuntant els seus pròpies grups de blues, s'ha convertit en l'ama dreta del canadenc Leonard Cohen. També estarà el meu pare, que és l'actual músic de Leonard Cohen, tocarà el llavut i per mi és un plaer perquè no hi ha massa oportunitats de tocar amb ell i realment les peces d'aquest grup de cançons tenen molt a veure amb el seu llegat i el que m'ha ensenyat. Toc no? biòleg de també de vocació, en un moment donat doncs em vaig sentir enverinat per tot aquesta influència de casa i vaig voler provar a dedicar-me a això. El guitarrista ha feturada aquesta nit a just abans d'actuar, el proper mes d'agost al Palau de la Música i al prestigiós festival de Cap Roig, on acompanyarà la cantant Sílvia Pérez Cruz. El concert començarà a les 10 de la nit i, si plou, està previst tracera l'actuació del Jardí Ilo, l'Anglada, a la Sala Albènis.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 Ahir dimecres es va clausurar la tercera edició del taller Conte Contes organitzat per la Biblioteca Can Baratau. El taller va començar el passat 29 de juny i es va anar realitzant cada dimecres fins ahir dia 27 de juliol. Durant les cinc jornades realitzades s'ha treballat amb els contes del Mussol que volia ser un gall, de la qual se'n farà una representació, i l'Anna Guellets, que s'interpretarà amb titelles. El taller Contacontes està realitzat íntegrament per nens i nenes majors de 4 anys, incloent la creació del conte, els decorats i les disfresses que duran les representacions. La coordinadora del taller Comte a Núria Cruz, es mostra satisfeta pel desenvolupament del taller i l'esforç que han realitzat els nens inscrits. És un taller que està molt bé, bueno, que els nens ho passen molt bé, venen amb moltes ganes, és un taller per totes les edats, el que passa que els nens més grans els hi sembla que és un taller per nens petits i no és veritat, no? que és per totes les edats. I penso que el que està bé és que aprenen a conviure i a treballar, nens de diferents edats, i, bueno, i nens especials, també. Com nens que no es coneixen, són capaços de, de, bueno, de fer-se molt per aconseguir una cosa, no? són capaços, nens que no s'han conegut ni han treballat mai junts, són capaços de posar-se d'acord, prendre decisions, eh, capaços de, de pintar, decidir quin dibuix fan, com ho faran, i, bueno, i per mi és molt, molt important. No? D'altra banda, els nens que hi han participat consideren que la seva tasca ha valgut la pena, ja que aquest taller conta contes els hi ha omplert molt de manera individual. La opinió majoritària dels nens era la satisfacció per poder fer coses que els agrada molt, en especial pintar i dibuixar. A mi m'agrada molt pintar i a classe pinto, treballo, faig. Tretall paper. M'agrada treballar. A mi m'agrada treballar. Dibuixar... la naguèlet. Per perquè m'agraden les titelles. Un altre dels aspectes positius que ha tingut aquest taller, que ha contat amb un total de 10 nens, és l'opinió que en tenen els pares. En aquest sentit, Núria Cruz creu que els pares agraeixen el fet que els nens facin les coses per ells mateixos. Els pares venen molt contents, perquè els nens també surten contents i, i els pares penso que els hi agrada que han entès aquest taller, que han entès que els nens doncs, venen aquí lliurement i poden fer els dibuixos com ells saben que no hi, cap, bueno, no, hi, no hi ha normes rígides. No? Ells venen, poden decidir com ho volen fer i ho fan. I jo només participo quan ells m'ho demanen, quan necessiten ajut. Però bueno, tots els decorats al el vestuari ho han pensat una mica ells. No? Aquesta tarda, a partir de les 6, tindrà lloc la representació de les obres treballades al taller com a al pati de la Biblioteca Can Baratau, sempre que la meteorologia acompanyi. Radio Tiana, Notícies, el Temps. Hola, molt bon dia. La situació meteorològica de mica a mica va millorant. Avui, de fet, s'espera un temps ja estable i força assolellat. Si bé que aquest matí encara podem tenir alguns noves baixos aquí a la costa, sempre poc importants i sense arribar a deixar precipitacions. Pel que fa aquesta tarda, dominarà el sol, especialment gràcies al vent de garbí, que s'intensificarà una miqueta entre aquest migdia i primeres hores de la tarda i serà moderat, per tant, durant la propera tarda. En general, la situació marítima, aquest matí, Marejol, Petit Aserès de Maró, durant la tarda, tota la costa del Maresme, i unes temperatures que es van recuperant. Avui les temperatures diurnes ja seran una miqueta més altes que no pas les d'ahir. De cara a demà continuarà aquesta tendència a la millora i, per tant, es mantindrà el domini del sol a tot el maresme, sense núvols, amb vents fluixos del sector sud-sut-oest i amb una situació marítima que es mantindrà tranquil·la, en general, dominada per la mar, risada en petites àrees de Marajol i una mica de mar de fons a primeres hores del matí. Pel que fa a les temperatures, de cara a divendres, encara puja més, sobretot durant les hores centrals del dia. Pel que fa al dissabte, el temps es torna a complicar una mica, amb ruixats de cara a la tarda, sembla que pugui importants aquí a la costa, diumenge, però la situació es torna a estabilitzar i sembla que aquesta estabilització durarà ben bé durant tota la setmana següent, és a dir, la primera setmana del mes d'agost, amb unes temperatures ja normalitzades per l'època de l'any, unes temperatures que pujaran força a principis de la propera setmana. De 6 a 10 del matí, tiana a primera hora. L'agenda local.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 Tenen temps fins al pròxim 16 de setembre, moment en què es tancarà el concurs. Aquesta iniciativa és promoguda per la Biblioteca Can Baratau. Dijous. Música. Aquest dijous arriben al seu punt i final les nits de música al jardí de l'Ola Anglada de Tiana. En el cas d'aquesta setmana, Mario Gas serà l'encarregat de baixar el taló a aquest cicle que ha acompanyat a tots els tianencs i tianenques durant tot el mes de juliol. Si voleu fer un viatge sonor enmig a la màgia de la nit, no us perdeu aquesta oportunitat. Recordeu, la sessió començarà puntualment a les 10 de la nit. L'hora del conte Després de tot un any explicant relats als més petits, l'hora del conte s'acomiada de la Biblioteca Camp Baratau fins la temporada vinent. I per acabar, un conjunt de rondalles baixaran el taló d'una temporada especialment intensa. En aquesta darrera sessió més, la contacontes Núria Cruz comptarà amb l'assistència dels nens i nenes que l'han acompanyat en el taller de narració que ella mateixa ha dirigit durant tot aquest mes. Abans d'anar de vacances, ja ho sabeu, teniu una cita amb l'hora del conte. La sessió començarà com sempre a les 6 de la tarda als jardins exteriors de la Biblioteca de Tiana. Divendres. La proposta.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 en el marc del cicle de música La Fresca, en l'Espai Jove de Montgat ho acollirà aquest divendres un concert a càrrec d'Eva Folk i Joan Aymerich. Recordeu, la sessió començarà al punt de les 10 de la nit. L'entrada és gratuïta. L'agenda local. I fins aquí el repàs a l'agenda d'actes programats a Tiana i Montgat fins al pròxim 31 de juliol. Aquest ha estat el darrer repàs de la temporada, però recordeu que durant tot el mes d'agost podreu continuar gaudint de totes les activitats que t'hi en la nostra vila veïna, Montgat, han preparat per al mes d'agost. Entre d'altres coses podreu gaudir de les sessions de música al pati del Casal de Tiana cada divendres del mes, o bé de sardanes a la fresca amb la companyia de la Copla Marinada el pròxim dimecres 3 d'agost al parc de l'antic camp de futbol. Esperem que gaudiu de tots ells. Nosaltres, de moment, guardem la gent del calèix, però al mes de setembre tornarem a perseguir tots els actes culturals i socials que les viles de Tiana Montgat han preparat per la temporada vinent.